Inna alhamdulillahi në ahmaduhu, në sainu, në sainu, në stafiruhu. Në në aodhu billahi min shururin fusinu, në siyyate amalina. Men yahdi illahu falamudillelah, Men yudzilil falahadiyelah. Wa ashhedu an la ilaha illa allahu wahdahu la shareeka lah. Wa ashhedu an muhammadan abduhu wa rasoolah. O les in the ruar. Do we fudu anga jitha sotma? Ne fillojm një zinxhir mësimesh në temën Akides dhe kemi zgjedhur një libër, të cilin un para disa viteve fillova ta shpjegoj në këtë xhami, në pjesën e vjetër, ka qenë në pjesën e vjetër. Epo nuk u bë më mundë të përcohohet për arsye të një që i dinë ato që kanë që marë të marr pjesë atëherë. Edhe për këtë arsye un e pash të nevojshëm që ky musliman do të rimbahet edhe një herë në fillimin. Edhe nusullallahu ne m'dhurë na lecej që ta Përfundojmë ato deri në fund. Kam zgjedhur tashakidin Tahawiye, shigjimin e akidës Tahawiye, sepse akida Tahawiye është nga akidat më të njohura dhe është nga akidat e hnisëne të xhamatit. Në bazë të disa detajeve i shpjegojmë inshallah në në vim. Libri i të cilin ne kemi zgjedhur për mësim quhet Aqidia Tahawiye dhe shqyrtu akidën Tahawiye sepse <sum> shkrimtari i këtij librit është një dietar i cili quhet Abu Ja'far Ahmed ibn Muhammad ibn Salama At-Tahawi At-Tahawi, ju di të Tahawin do mundon duke dedikuar emrin e tij një fshati që është në Egjipt. Pra i quhet At-Tahawi. Imam At-Tahawi kanë lindur në vitin 239 të Hijrit. Dhe kërë arritë në, në moshën E filloj që të kuptonë të U dritua për, për në Ejipt Për këkim në dijes E filloj duke marë Dijen nga daja i ti Ismail i bënë jahja el muzani Ismail i bënë jahja el muzani është një për në zënë zëmëd një orët Iman Shafiut Dhe kë muzani Ishtë daja i Bujafe Tahauit E filloj për mësondhe për ti dijen duke domthon po mësonte me dhevin imam shafiu sepse muzeni ishin nzon si moshafiu, këy po mësonte për ti. Edhe sa herë që ky mësonte don gjëra të reja, i shtoheshin edhe më shumë pyetjet, edhe pik pyetjet për çështje të shumta, të cilat domthon kjo është normale të dië që një sa më shumë son ai më shumë pyetje ka dhe ai më shumë gjatë paqarta krijon për të sepse zgjerohet dija e tij. Edhe ai vuri re që sa më shumë sonte Shikon të i që daje i ti Në qërshtet e cilat a i nuk e ndante dot Të me dhebi shafi Shkon të edhe lezon të lipër të buhanifës Në këte që ka shkutu Në një për lipër imam, imam të po, imamën muzëni Edhe kërurit Pa po e shikoj vetë me lipër të buhanifës Në fëllot duke lezon në lipër të buhanifës Dhe në basë i lezoj e to Kësime dhebi në hanefi dhe u bohanefi E bu gjafe të të hauj Një pa i nuk e qënë hane ai që ishte marr për mëdhëvit e buhanifës mënyrën ose metodologjinë fikhut e buhanifës por jo që do të ishte për aty njerëz që janë të verbër pas mëdhëvit të buhanifës ka janë të tillë sepse buxhafi tahaui ka qenë dietar hadithit sigurisht ka qenë dietar fikhut e këtë duke u qarë nga librat e tij një për librat më ti ti më të njohursh me alil athar me anë kuptimi i haditheve dhe është libër gjer, i gjerë një mod Shikoën të duket qartë diema dhe Buzharvet e Tahut. Edhe në librin gjen që në disa raste ai ka zgjedhur mendim të saktë, mendim që bien kundërshtim me mendimin e Buharifis. Shej, nuk ka qenë i verbër mase Buharifis. Tregoj një djalë i tij, thotë ishë njëru, ishte ulur një herë baba i im me një dietar quhet Fadl Ibnu Ib Fadl Abu Ubeid Harbawi. Dhe Thotë unë, isha ullun njërë baba i më thotë Dhe po kujton të e më fali Po kujton të dijnë që kishtë e buo bejt e lë harbawi Edhe Edhe fikhun e ti Edhe tha Isha ullun njëme o buo bejt e lë harbawi unë Edhe Po kujtonim të sa të shështje Edhe më pjëti për një shështje unë ju përgjigja Thotë unë, buqafërë të hau, ju përgjigja Edhe më tha e buo bejt e lë harbawi Po kënë nuk është me Edhe i thash, o jukatos, i thë jukatos kë bubej el harbawi. Edhe ash dgjë që thotë buhanife do ta themi edhe ne. Edhe i tha Ebubedi Ebujafër el Tahawiyut. I thon mendoja se ti je mukallid, do të thon je fanatik mos e buhanives. Dhe i thash, ai që vetëm ai që trgohet mukallid që ecën me verberi do që imiton verberi, ai është në, është vetëm se fanatik edhe në tha e shtojë, ose budolla, e bubejt e lëharboj, do në që kur një thash është fanatikë, tha, ose budolla, një në të dyja është. Edhe ngellis i shemën në gjiptë, që thoshin njërës dhe aji që imiton tjërët, aji është ose fanatikë, ose budolla. Kjo është dhe më thënë e bujafer të hauj, dhe nësurës dhe ti ka gjëndë shumët. Kanë tërgu djetarët që i ka marrë dje prej më shumë se 300 e, djetarës dhe çdo kush i që ishte një ditë do të vinde në Egjipt ai shkonte dhe ndonëse synonte, shkonte më të dieni dhe përfitonte prej tij. Dhe në synonte, të vërtetë ndonëse qarit një grad larë të dijë se lavdrun dietar ark për ty të që kanë vëdurur, ë është një dietar quhet Ibn Yunus. Sot Imam Tahawiu ishte një besnik, ishte faqih, një i logjikshëm, nuk ka lënë mbas tij njëri si punëti. I dashur ka thënë Imam Zehbiu në librin e historisë ote al-faqih al-muhaddith al-hafiz ahad al al-a'lam wa kanat thiqatan thabtan faqihan aaqilan. Kaqadimam dhahibiu per Tahawijun, o dhe ishte faqih, nitafihu muhaddith. Kishe msuha di per mendesh, ishte nje prej dietarëve të njohur dhe ishte besnik, ishte njeri i sigurt edhe njeri me logjik. Gjithashtu ka thënë më nuk e thirën në, në librat e Bidaye un Nihaya. Ka thënë për to që ky domoni Abu Ja'far Tahawi Ka qeni për djetarët besnik dhe prej hafizave, hafizat e kuran, hafizat e hadithave, më dhejnë. Dhe libër e të ti janë shumë njërë, për libër mëdë njërë është libër akid e tahauje, të cini ka vën emrën e vetë akidja e tahaujut dhe akidja e tahauje, për në qytë akidja e tahauje, për shak të emrit ti. Kështë dhe kështë, fatikisht akidja e tahauje është libëri i vogël, në është libëri i vogël, mirë po, dietarët e kanë shpjeguar të librit mundain sepse ai e aty do të thonë pothuajse ka më shumë si, si tema. Kjo çështje këtu, kjo çështje këtu, pa pa përmend argumente, pse ka vonuar shumë shkurt. Dhe dietaret më kanë shpjegojnë pasaj gjatë, gjëra gjatë, siç është ekuilibri që kemi përpara që të cilin ka shkruar Ibn Abi Lays al-Hanefi. Një përshkrimime që kanë bërë dietaret të, të librit Tuhid al-Tahawiyyah. Ka shkruajë do libër Ma'an al-Athar, ka shkruajë do libër Mashkil al-Athar, ka shkruajë edhe sharh al-Jami' al-Kabir e shehu djami i vogël kashkutor librin e shurut na vadir thaqia rreja le abu ubay libër të shumë ja librat e tij më vonë dhe më e vërtet e di po kush i lexon librat imam tahawiu shikonte kaj një dijet veçantë e kupton brodi që ai nuk është njerëj fanatik do asnjë i verbër që rrez mas tjerë dhe pse ai i thoshë që është hanefi imam tahawiu ka lindur vitin 321 të hijrit kjo është kurtimisht nga njëtetë e Momtahawiot dhe ë ne trefojnë, në të flasim domthonjësh për jetën e ditë sepse ë për shkak të një libri që ka shkruar ai, s'ajë domon përdisë do të për shpjegojmë librin e tij, na intereson të dimë se kush është ky person që ka shkruar të libër. Edhe domorin se ky i bëhet domthonjë që një dietarë më dhën, kështu siç e thon vetë dietarët, dhe ka jetuar në brezin e, e, e, e 3 po të 4, domthonjë është pothuajse në kohën e njerëzve zgjedhur. Edhe akide t'i është shumë afer Në kohë e kohë e kohë jetuart E a i dhe akide që ka shpiguar E shumë afer kohë së selefëve Edhe a i është sitush Pre pas arzëve Më të afer të më selefët Më të tre brezët dhe mirë Në më, më të hamu jo Edhe ka shkrujt të libur në cilën e ka të reguar Akide në ehli sunetit dhe gjematit Unë do do, do filon Të valedzoj në shkrujt i mishtë Në pjesën e parë سوف أتفضل في مام الطحاوي، ولكن سأتفضل في قيمة إن شاء الله سوف أتفضل في, في مام الطحاوي، الله ما شغفت الحمد لله يا رب العالمين كثاً، فلن دعين تكون الله زلت بوطر بها قد هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي wa bi Yusuf ibn Aqoub ibn Ibrahim al-Ansari wa wa bi Abdullah Muhammad ibn Hasan al-Shaibani radiyallahu anhum ajma'in wama ya'taqiduna min usul al-din wa yadeenuna bi rabb al-alamin thot po permendim tu akiden e ehl sunnete te jemaatit sipas madhhebi te fuqahave te ummetit e Abu Hanifes Nu'man ibn Thabit al-Kufi dumadhlan mant sai imam tahawid dhe çonë të rregoj që kjo akide është akide e buhanivës, tani të gjithat ata që pretendojnë që janë hanefi, ata bëjnë këtë, ata shohin vetë se ku, ata shikojnë vetë se ku janë. Me akiden e buhanivës. Gjithashtu thotë, kjo është akide e buhanivës, normal Ibn Thabit al-Kufi, dhe në Kufë, gjithashtu dhe nxnësi i tij ebu Yusuf Jaqub ibn Ibrahim al-Ansari, dhe nxnësi i tij tjetër i bi Abdullah Muhammed ibn Hasan al-Shaibani. Allah ju çofti kënaqur për këtyre. Edhe këtu kam të reguar atë akide që ata e besojnë në bazët e fejës Edhe e konsderojnë fejë edhe në nështërin dhe zotit botrave Kjo është dhe më dhe në mandë pëse kjo është ti parathënje Në cilën ka të reguar imam të haju se shfar të regojit tu të, Edhe me më këkali dhe kjo dhe akide Më në para e gjë njërë këtë thot që kjo është akide e hlisonit dhe gjematit Kjo është shakide, akide e hlisonit dhe gjematit Shfar ke një përqellin f Në fjellë më radhë, në fjellë akide, në gjënë në rabimë, në indi nga fjellë akadhe. Dhe akadhe, në kuptim qësorë, dhe thotë të marrë një fjetë të lidhë që të nëje. Lidhë e sange që shtërmuat fort, kur bëdë nëje, për nëjë thua të akadhe. Dhe e shqytu akide, akide, sepse ajo është një besimi fort, i cilë nuk zgidhet. Besimi fort në Allahun, në në të gjë që ka urdhurë Allahusë, për nëjë e shqytu akide. Thot kjo është akidja e hlisonetet dhe gjematit Ka thënë kjo është akidja e hlisonetet dhe gjematit Sepse në mëman të se ka tash të të regoj Dhe më dhejnë që ka njërës të tjejë që ka në akide Po që nuk e akide të tjejë nuk e akide e hlisonetet gjematit Ate këtu në del nërësit dhe tyrë që të regojme Se kush e hlisonetet dhe gjematit Kush është e hlisonetet dhe gjematit Kjo është dhe më dhejnë që është t Edhe këtu ndahen grupet. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadithin e saktë: "Do ndahet umeti im në 73 grupe." 72 do i nziarr, edhe vetëm një do jetë në xhennet. I kanë thënë, allaut, kush është këtë në arimi, shi, ka thënë i dërguari Allahut: "Kush është ky grup?" Do vizjerimi dashij, ka thënë: "Ai grupi i cili ndjek rrugën time dhe rrugën e shoqëve të mi." Ne transmetimin tjetër tregojnë gjëra tjera që do vinë pas këtij, inshallah në këto msimelën e Allahut. E rëndësishme është që Këta grupe që kanë humbur, pse kanë humbur? Nëse në cilën flitën e hadith. Këta kanë humbur për shkak të akides. Edhe dietaret prandaj e kanë cilësuar akidën se kush akida e pastër, kush akida akide të cilën do Allah subhanahu wa taala dhe kanë thënë që kjo është akida e sunet e xhamatit. Argumentet që do t'i rregojmë inshallah për të bërë dallimin ndërmjet akides së vërtetë dhe akides së kot. Besimi i vërtetë dhe besimi i kotë, sepse ku ndrejt akidës vërtet ka 72, akidë tje i qenë kota. Dhe kjo të rëgohet më nësaj malë dhe shumbja, dhe nësaj gjire në shajo, dhe nërmë nishë një ju nëse nuk në i kërë në allotu zim. Dhe nëmë këti të rëgohet i sinqerën me allohën, mundi që të humish dhe omet. Së parë i themi termi ehli sunnë. Kërë ka burimin? Gje parë e shpjegohet me kuptim gjusarë. Që e le ehli sunnë, ehn resulne sunne, sunne ju la rabu th rrug kurse ne termin islam fjala sunne sunneti themin ne shqip es rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam ose akidia e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe akidia e sahabeve ndërorë dhe tre brezave më njërë gjithashtu sunneti vjen me kuptimin fjalot e profetit sallallahu alaihi wasallam veprat e tij pohimet e tij edhe heshtja e tij don gjithashtu edhe morali i tij. Të gjitha këto përbëjnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe thot ehlus sunne, domethënë ndjekësit e ata të cilët e ndjekin kafur pas tij suneti. Për këtëun ehlus sunne. Ehlus sunne domethënë ndjekësit e profetit suneti që do të cilën kafur fort pas tij. Por ne injo një qujitur ehlus sunne. Po shikoj subhanallahu shumëse grupe të humura e ata domethënë në, në emërtimin e tyre dalluos në me tyre të grupeve tjera në shumëse rasteve E, ata jë dedikojnë vetë, vetët e tyre një personi Si shtonë për shumë e sharit Më të ujde, më të ujdit Muatët zilet, të tje më rad Të gjithë thadë më dhe në mërtimi Të e përta që kohë është në mërtimi Në cili për këtë një personi O si shtonë për shumë fanatikë Unem hanefi, unem shafi, unem maliki më rad Një koj që E, e vërteta nuk ku fizot me jemi një personi E vërteta Nuk ku fizot me jemi një personi e vërtejta, është ajo që ne kamësuar profetës sallallahu sallallahu sallet, dhe ajo një gjepër cilën karan dhe akortu me dhe islam. E në cishme është, ehlë sunëne, dhe thotë ndikësit e sunetit, të ndikësit e rrugës profetike. Parle e në qutë ehlë sunëne. Fatik ishtë, kjullë e mërtimi, originët ti e që ka, ka që nga profetës sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu, edhe pse nuk është përdojër në tullë e forme në kone së hapër. Ai e përdor, për por nuk e përdor shumë. Dhe arsyeja pse nuk e përdor shumë është sepse me kohën e Sahabëve, me bidatën nuk ishin njohur akoma. Shi, nuk ishte si t'qohuishin ndikëse të sunetën dhe ikën bidatën. S'kish ndalë ata. Kur dolën, u detyruan Sahabët dhe përmendën këtë lloj emërtimi dhe nga të parët personi që ka përmendur këtë emërtimi është Ibn Abbas. Ibn Abbas shohu i profetis, sallam, madhur, thot, e shaui profetin sallallahu alajhi wasallam, tek fjalë Allahu madhuroi që thotë: "Njeumet e biejdhu ju dhe, fetyre, dhe fetyre, të zëdhu ju." A do dijë zbar dhe nëse e fytyra do nzinë fytyra. Ka thën Ibna Basi Do zbardhen Fityra të ehlisonetit dhe gjematit Edhe të djetarbet Edhe do nëzijen Fityra të bidatqime dhe të humore Mandë kësaj Kuptohet qarë që termi Ehlisonet dhe gjema Ose ehlisonet Ka i qenë një orë që nukone sahabbe Që këny nuk është termi ri Dhe që nuk është termi ri Dhe që nuk është termi ri Dhe që nuk është termi ri Dhe që nuk është termi ri Dhe që nuk është është transmituar dhe për disa djetarë që kanë jetuar e njëmë për tabinjënve, nga mëtë parë dhe të ture është e jubës Sëkhtiani, e cili ka linë në vitin 168 hidjit dhe ka vdekur në vitin 131 hidjit. Thot, e jubës Sëkhtiani, thot, kur unë marvesh se ka vdekur një person për ehlës së netit, më duke si kur më shkëpu të një piesë e gjumëtyrëve të mija. Shë thot, Kur marrvesh se ka vdeku një për ehli sunniti, një person do të më duket sikur më shpụtur një pjesë për për gjymtyrëve të mia. Për ehli sunnitet, ka përdorur këtë termin, më thon. Idhësu ka thënë është fatlum ai person ose ai diali ri ose ai person që nuk është arab, i cili cil t'i mundson Allahu mëdhorë që ta mësoi dijen për një dietare që është për ehli sunnitet. Për ehli sunnitet. Idhësu ka thënë Stefan Theouri, i cili ka vdekur në vitin 1601. Thotë, silu nimi me ehli sunetin sepse ata janë të huaj. Silu nimi me ehli sunetin dhe janë të huaj. Këtë i sot silu nimi me ehli sunetin? Thotë, vetë aty që ndikës ndikë sunetin, vetë ndikës të sunetet. Në më nësikur i thotë, silu nimi me një tjetër, o ehli sunet, sepse ju jeni të huaj mes njerëzë. Njëtë është tuk a thënë, ma e kallë ehli sunet në gjema, sa pak janë ndikës të sunetet gjema, sa pak a. Qëta shumë i se njerëzë janë tur I dhe shtu kjo është trasmetur e në fudhejlë më një jaldëj. Se ka thënë, Murghijet thonë, Besime është fjalë pa vepra, Gjehmijet thonë, Besime është vetëm të njoshë Allah në zemër, Pa fjalë dhe pa vepra. Kur se ehli suneti thonë, Besime është të njoshë Allah në të shpreshë me gojë, E dhe të veproshë me këmtyrë. Do të ehli suneti thotë, Kjo është fele fudhejlë më një jaldëjt. Edhe ato ka thënë Abu Ubeid al-Qasim ibn Sallam, ti e shpres sëalev gjithashtu. Thotë i drejtohet dikujt që e ka pyetur dhe i ka kërkuar një përgjigje për çështën e imanit. Thotë, "Ti po më kërkon mua të dish për çështën e imanit, edhe kontradiktën në cilën kanë umeti në këtë çështje. Shtohet apo nuk shtohet imani dhe paksohet, nuk paksohet." Dhe ti po më tregon që dëshirojn të dish se kush është me dhhebi, kush rruga e helit sunetit në këtë çështje unë ka xënë një orë nuk e has sunet. Gjithashtu ka thënë Imam Muhammedi. Imam Muhammedi ka bërë një libër i quhet Sunne. Ne djali i tij ka bërë një libër i quhet Sunne. Dhe Imam el-Khalal ka bërë një libër i quhet Sunne. Shumë dietarë kanë shkruar libra me këtë Sunne dhe kanë shkruar edhe ato libra të, të tjera që i kanë quajtur Sunne kanë shkruetur akide në el-sunne dhe xhamatut. Foth Imam Muhammedi. Ëh, thotë këtu janë mendimet e dietarëve dhe ndjeqësve të të sunedit. Tasirën ka burim fort pas pas hallkave të sunetit. Dhe janë të njohur që ata donë ndjekin ata që nga kohë e profetit sallallahu alajhi wasallam deri në ditën e sotme. Ndjekësit e sunetit janë e sunet e el-sunnete. Kjo që një term që kanë njohur të excel. Të njëjtë gjë ka thënë dhe Ibn Ujairi dhe të Taberi, të njëjtë gjë ka thënë edhe Abu Jafer at-Tahawi, të cilin përmendën se thotë kjo është akida e sunetit xhamati. Kështu që ky term nuk është term i ri. Undo në kjo është temi vjetë e që është përdohër që në kone s'hatëve Edhe e thashtë të dojgjeri sepse ka tisa grupët humbure që kanë pretenduar Që këtë termë së pari kanë përdohër ata dhe ta e në sharit E sharit e në gupi humbure Nuk jam për e hlisonetet dhe gjematet Mba një mëm, nuk jam për e hlisonetet dhe gjematet Do vinë një shfikim pas e më mrapa për të qështje Ata kanë pretenduar që të paret personet që kanë për, përmën e kanë përdorë terminerë hisone, jemi ne, dhe në shajnë. Kësë është e vërtet, sepse e shari të kanë ekzistuar, e janë formuar më basë tre brezatet mirët se lehve. Më basë tyre kanë arde shari të shari të më mbrapa. Shumë komë më mbrapa. Kurse kjo termë është përdorë që në kone sahabbe. Si që të rguha me lartë. Kështë që kërë një u shësakët, duke është saktë do të thënë që këtë tempër së pari kanë përdorur shrit, por kundërshtuan ata kanë përdorur dietaret e Ehl-e Sunnetit që në kolonizave më edhe më brapa. Kjo është përse për këtë historiku të kësaj fiale. Fashë fjala Ehl-e Sunnë do të thonë ndjekja e Sunnetit. Do të thonë ndjekja e Sunnetit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Me bë fjala Ehl-e Sunnë Dietarët përdoren me dy kuptime dhe kjo është shumë e rëndësishme që të njihet, sepse ka raste për shkak të cilij njeriu mund të mos si e kuptojë siç duhet, se ku është qëllimi i përdorimit së fjalës dhe të kiç kuptohet. Dietarët e përdorin termin ehli sunneti në dy kuptime, një kuptim i gjerë, një kuptim i ngushtë. Kuptimi i gjerë është që ehli sunnë quhen të gjitha njerëzit, të cilët i duan sahabët që është në ta e shari, apo maturidi, apo muatezile, e tjerë, edhe këtu përja shtonjë rafi dhoth dhe shijat. Në më dhenë, thuët e ehlisunë në kundre të shijave, thuët sëni dhe shijri, shijri dhe më dhe shijat, por se sëni dhe ata gjindikë sënetin. Këshu që ehlisunë në me koptimin e gjerë, që uatë gjithë dhe grupë përve shijave, të cilët i lavdërojë dhe i duon sahabët, shokët e profetit sallallahu alai sall Dhe me këto të kuptimi hynë edhe e shariqë, ndërsa kuptimi në gushtë e e hlisonetit janë atatë si në ndikë në rrugën e profetit s.a.ll. Dhe argumentohën më argumentit dhe Korani dhe sunetit për të gjmautu me dhe islam. E dhe me kuptimi në gushtë e shariqë nuk hynë fare të kakidja e hlisonetit për kundës i ata që uën të humbur që uën bitë qimë. Kjo, kjo loj dhe më thënë, kjo loj serimi shumë në nësishëm, që mos ke kuktovët njeri u kur digjonu më fjallë tisa njerëzi për e dhe dojës e në ehlisoneti, që përsa ehlisoneti në përëtet nuk është me fjallë, më është me vepra. Në termë, thuët ehlisoneti dhe gjemati. Thuët ehlisoneti dhe gjemati. Qëfarë kam pasë për që dhin djetarë me felën gjemati? Ka tërgu djetarë, do më dhënë, ka tërgu një për djetarëve Që djetarët e shpikim fjallës e hlesullën e gjema Ka tërgu disa kuptime Por më mëndë shkurtimi ishtë dhe më dhënë për e tyre kuptimeve Kuptimi parë është, që kanë thënë një që djetarë Gjemati janë shumica e njerëzve Dhe këtu që dhënë shumica e njerëzve Nuk është shumica e njerëzve dhe më dhënë shumica e njerëzve ai njeze thonbur, po qëllimi është shumica e njerëzve në kohën e sahabeve. Në kohën e sahabeve, shumica. Nisë dietar kanë thënë xhamati janë dietarët, dietarët e hadithit dhe ndjekësit e e therit, domethënë të rrugës profetike. Nisë dietar kanë thënë xhamati janë shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam. Po ti thikosh vëmendje ato tre mendime nuk bien ndesh me njëraën tjetrën. Kur Simon Buhariu ka treguar në librin e tij të sakt që gjemati, kuptim fjallat gjemati është i gjmau i umedit islam. E dhe këmëndim që ka përmëndim më bukherin nuk bine ndesh me këta. Po qikosh thonë këta gjemati janë shokët e profetët sëllem. Edhe në hadith thuet, që profetët sëllem, profetit sëllem allohi sëllem ka thënë, e, dhe gjitha grupe dhe në gjëhnem përveç e të të cilët janë në rrugën tim e rrugën në shokët të mi. Në një transmitim thuet përveç gjematit përveç Do të thuhet një transmetim përveç aty që kanë rrugën tim rrugën shokëve miin, e transmetimin do të thotë për vetë xhamatin. Edhe, kështu që transmetimet shpikën një titull, xhamati do në shokut e profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe xhamati do nësh bashkimi i ty bashkësi e tyre në që ata bashkohen bashkëruar në një ide. Kështu që nëse sahabët bien dakord për një çështje, kundështuesit e tyre, ai që kundërshton ata në këtë çështje, ai nuk është për ejën sunetën e xhamatis. Not pick. Nuk është për ejën sunetën e xhamat not pick. Kështë që kuptim më i sakt, i fjalës gjemaha, është ë, që këtu flitë për i gjemahu në umetit islam. Dhe ju bësoj se gjithë e dini që <coughs> argumentet fetare bazë janë tre. është Korani, është suneti dhe është i gjemahu i umetit islam. Korani dhjetë, dhe suneti Profetët Salim dhjetë, kërse i gjemahu i umetit islam është rëni edhe akort e umetit, Niko prekora për një çështje, për çështjet e fesë. Nëse Umeti vjen dakord, në një çështje të fesë. Niko prekora, vjen dakord që kjo çështje është shtu, ajo nuk ka si të ndryshë dhe kundështuesi në të çështje, në cilin ka rënë dakord Umeti Islam, ai konsiderohet i dalë nga rrugë besimtarëve, edhe i humbur. Prandaj tregon një herë që një person shkon te Imam Shafiu. Lo dhe i thotë Imam, tregon ku janë argumentet e fesë i thot Kurani sunete i xhmaull i thot Kurani sunete i, i morave se kush argumente po xhmaull ne bamoshavi u hesht i thot tiab ko 3 dite te t'rëgosh argumente por ndryshi pendo te kollao dhe futi momshavi shum i mërzitur ne shpinë vet nuk del 3 dite nga spija dhe lezën Kuranin 3 herë pas 3 diteje vin ky buri plak dhe i thot ka thon Allah subhanahu wa taala ome yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lul huda wayatbi' ghayra sabeelil mu'mineen nule ma tolla o nuc le jehennem se sa msira ka thon allah madhur kuptimi me jetit kush e kundoston profetin dhe ndjek rrug tjetër përveç rrugës së besimtarëve ne japim atij atë që mori dhe e fusim atë në jehennem sa von kthimi keqshai thon imam shafiu i thotë i thakt i burit tak përderisa allah madhur ka premtuar xhenem për atë person që ndjek rrug tjetër përveç rrugës së besimtarëve ato tregon që rruga e tyre është e ruitur nga gabimi dhe ky është xhmahu, që ata vinën aty për diçka, dhe kjo rrugë tyra. Të Edhe ata u larguan, u larguan buri plak. U larguan. Domethën xhmahu me Islam është një prej bazave të fesë. Edhe këtu është qëllimi, Allahu i Themë mirë, në term ku thohet ehli sunnoll jemaa. Ehli sunniti janë ata që ndjekin rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam në çdo çështje të vogël të madhe dhe janë të bashkuar këto gjë. Si janë bashkuar? Domethën ata luget bashkuru qëllimin do të thonë që ne i bashkurojmë trupa, sa ka mundësi një ujit bashkuru me trup dhe me zemër është shumë më dar. Por ne kanë tregu di etarët që bashkimi është dy lloje, bashkimi i ideve edhe bashkimi i trupave. Edhe qëllimi i këtu eh, bashkimi i bashkimit thotë elsun na ol jema, qëllimi i bashkimit i ideve dhe i parimeve. Nëse ne jemi të bashkuar në parime, atëherë ne mund bashkumo dhe me trup. Nëse nëse ne sin bashkumo në parime, sunit bashkuar të han pule pilaf së bashku, neim për çamë jetë një tjetër. Nuk ne bashkojn, nuk ne bashkojnë as një tjetër. Dhe kjo është problematikë e shumë njerëzve që mendojnë që mund bashkoj të bashkojnë njerëz mam dynjasë, fillojnë bëjnë dreka të darka me radhën dhe thashën totë dhe frika i ftojnë njerëz. Ma si ftojnë në botë në, në bashkimin për hir të interesa, pastaj vut fare çdo kush na sepse janë kandidatë një tjetra. Kështu që, që bashkimi vërtet nuk është bashkimi trupor fizik. Bashkimi i vërtetë është bashkimi i ideor. Është bashkimi na kide në rrugën në cinën ka vendosur Allahu subhanuhu teala për umetin islam. Nëse ne i bashkuar në atë shturt jemi një linjë e tërë në perëndimin dunyash, ne jemi bashkuar. Shturtin bashkuar na kide, një linjë e tërë në të perëndimin e bashkuar vërtet. Prandaj bashkimi i vërtetë është bashkimi i ideve dhe jo bashkimi i trupave. Këtu flitet për bashkimin e ideve. Edhe nëse personi nuk del nga xhmau i, i metodës së Islamit, edhe në çdo çështi shikona, ka xhma apo s'ka xhma. Nëse ka xhma, nuk e kundërshton xhmaun. Nëse ka kontradiktë me zyrtarëve, nuk del nga mendimet e tyre. Nuk qịn mendime të reja, treja e fe. Ky person normalisht do të thonë që ky në këtë lloj, në këtë lloj aspekte meriton të quhet për ehli sunnite dhe të xhamatit, por sepse nuk, shpërcar, nuk është nuk është përçar, nuk llogu nga xhamati. Dhe lugush qëllimi kur themi ehli sunne ol xjama, është ja të bashkuar me kuptimin domosdoshmë që njeriu do të ndiejë shumëica që mos përçarë për tyre. Sepse selevët e kanë thelsuar që dhe ata të cilët kanë thënë që shumëica bëhet fjalë shumëica përpara se të prishet shumëica. Kanë thënë selevët bëhet fjalë më për shumëicën përpara se të prishet shumëica. Mba s'është prishë shumëica, pastaj do nuk ka më vlerë shumëica. Shumica ishte e mirë në kohën e profetit sallallahu alaihi ve sellem kur ishin sahabët gjallë edhe ata ishtë shumica u medit islam, edhe ishin kajrët madhë, edhe ndjekë e tyre që u është shumicë, e kush një shumicë një shpëtuar, por më mbrapa, eh një sunetit, si shtonë eh, si shto sufen e thori që e ledzuam, thëtë sa pak e ne eh një sunetit dhe gjemalit. Ata janë ghuraba, janë të huaj. Kur atërë në kërë një sufen e thori, të të ka i qenë të huaj, valë që farë mërë themin e sëtë. Subhanallah. <coughs> Unë... Kam ledzuar të këllibri i gëthët të lefant të më nënkejimit, nëse fjallë të bukra në lidhë me qështjën e termit gjemaha, bashkim. Këtë deshe të të ledzuar e to fjallë për fjallë që ka thënjë më nënkejim, se në shumë bukra. Thotë shumë. Thotë, edhe kur njëri u të dopsohë durimit ti dhe siguriet ti, a i lërgojnë në rrugë e vërtetë dhe nuk nuk duron dot vështësitë e rrugës sot, sidomos kur nuk ka shok dhe kur e ndjen veten të vetmuar dhe thot, ku i kën njerëzit? Po un po pse nuk i marr ata shembull. Dhe kjo është gjendja e shumices e njerëzve thot. U dhe kjo është ajo që i shkatërroi ata. Kush kjo don që shumica e njerëzve? Kjo është ajo që i shkatërroi ata Zotim. Kjo është ajo që i shkatërroi ata, don shumica, hecin më shumë, nga ti turma me turma, po jo po shumica, po pse e fuzin kot gjithva? Përse gjithë ta e fuzikot, ta nuk kanë studruar ta? Që Sh -sh dishme? Në të vërtet, në dojë që që dojë më thejmë, të so për së so, dë dojë në durimi vërtetet, është që njeri hu të mosëndi i veten e vetëmuar për shak të numëri të pakët të shokve që ka në rrugën e vërtet. Kura i e ndjen që a i po ndjekë rrugën e të parve, të cilve u ka bërë allohë mjërsi në rrugën e prof sepse ata janë shoqëria më e mirë. Dhe pasaj thotë Ibn Qayyim, dhe kur njeriu ngjelit i vetën në rrugën e vërtetë, në rrugën e vërtetë do të fjal. Kjo tregon për vërtësinë që ka ai në kërkimin e vërtetës. Është pyetur Ishaq ibn Rahawi, apo zonja e Ibn Qayyim. Për një çështje dhe i dha një përgjigje. Edhe I dha një përgjigje, edhe i në, thot dhe i than, kështu thotë vëllai jot Ahmed ibn Hanbal, konçu si puna jote. Edhe thot e saka pa rahowej nuk mendoja se në këtë çështje ekziston një person që, që ka këta thënie mendimi si puna ime apo. Nuk mendoja se mund të kenë dy njiherë i përsërit thotë edhe mendimin thotë. Shoçel thotim nuk e jam. Nuk i duk domoshem vetmi, nuk i duk vetë i vetmuar ti kur mendonte që këtu në këtë çështje kishe vetëm vetëm këtove mendime të tua. Më han bashkë vetën bashkë horoc. Përderisa ai u siguroa që kjo ishte vërtetë ta nuk shqetësohese nëse nuk përputhëshe me të tjerat. Sepse e vërteta, kur ajo do bëhet e qartë dhe sqarohet, nuk ka nevojë për dëshminë e asujt. Ço thotë, e vërteta kur bëhet e qartë, nuk ka nevojë për dëshmën e vetëm, nuk ka nevojë dëshmojnë xhollarët për atë që të merret vesh ajo është po s'është e vërtetë. Por derisa për të dëshmuar Kur'ani i Sulaiti i xhmallë i Islam që mfton, dhe ajo që vërtet. Edhe sikur ta kundësonin gjithë banorët e tokës, edhe sikur ta kundësonin gjithë banorët e tokës. Logjrit, në një kohë prej kohrave e vërteta e që stonden vetë një personjëse. Dhe ky ishte profeti sallallahu alaihi wasalam. Pastaj u bën dy, pastaj u bën tre, pastaj u bën katër. Numri të i tyre i pakët, a mos do të thotë valla se është në të vërtetë? Qëse numri nuk tregon kurrë dhe shumica e njerëzve kush katrohen. Do i thonë do eces në turm, do eces si në shumicë. Dhe duke e ecur në shumicë, shumica zakonisht kuçon. Vallahi, mos do të ngelavdhurni ju shumicën. Allahu subhanahu wa taala nuk e ngelavdhurni ju shumicën. Shose thot, thot vazhdoni, un ka im thot. Thot kur të bëhet e qartë e vërteta, nuk ka nevojë për dëshminë e askujt. Sepse zemra e shikon të vërtetën sikurse e shikon syri diellin. Dhe kur e shikon njeriu diellin, nuk ka nevojë për të treguar dikujt pastor për të besuar që ky është dielli dhe ky po del. Dhe Edhe nuk ka nevojë që të, të dëshmoj dikujt se më të që më të vërtetë um, ky që shikon ti është dielli sepse e, e kanë parë dhon. Paset të të të nënë kajim. Shikosë sa e bukur është fjala e një djetarit që li që e bu shama në libe në vetë të lë hawati të lë bidar. Thot, e bu shama në libe në vetë që fletë për bidarën. Thot, hajtho gjahe bi lë amru, bi lëzumë lë gjema fel moradu, bi lëzumë lë haqë o të të bao. Thot, në gjdo urdhër, në cilën muslimani shë urdhëruar që të nd qëllimi e është që i të ndjekit të vërthejtën zë ta të, të zbëtojëta. Shë të thotë, pa e përsi zënë hërë. Thotë, më në kajmë shkësë e bukur është tjalla e shehut e bu Muhammed e bu Rahman i bu Ismail, i cili, cili e mërtovë me emil e bu Shama. Në libe lëhet kitabë al-Hawadu al-Bidah. Thotë, e bu Shama... Në çdo vend ku është transmetuar urdhri që thuhet është është një një urdhrua mos e mand të ndihni xhamatin. Çdo urdhër për fethullah selam ose të Allahu subhanahu wa taala, në cin urdhon njëri për për të ndihur xhamatin, qëllimi është për të ndjekur të vërtetën, jo thjesht për ndihur turmën. Fot, për të ndihur të vërtetën, edhe sikur ata që e mbartin të vërtetën tim pak dhe ata që kundërshtojnë të jenë shumë, vazhdoni bil qaim dhe fot. Sepse e vërteta është ajo, ajo gjithë të cilë kanë në kanë ndjekur gjemati i parë në kohën e profetit sallallohi sënë dhe në shkohën e shokëve ti. Dhe nuk shikohet më mbraba pasaj numëri e tyre që janë të kohëtën që vinë bas tyre. Shkohën që athot, ka thënë Amr ibnu Mejmun el-Audi, e kam shokëruar muadhin e jemen, edhe nuk jam darë prej ti muadhin në djebelin, shokën e profetit sallallohi, dhejër i se e mbulovë me dhenë shamëtë. Më pasë të të shëqëroba, njëri unë më të ditur, që jishtë Abdullah bin Mësrodi, rradi Allah unë hërë, dhe dhëgjohat e që në tha, Aleikum bil gjema'a, fejnë në jedë Allah i alë gjema'a. Thotë që ndëroni me gjematin, në hërë me grupin e njerëzë, sepse dhërë Allah të shmi gjematin. Më pasë një ditë jetër, e thot, thotë kytë më thënë, këtë të bini Amor bin Mejmune Lodi, thotë një ditë jetër dhëgjohat duke thënë, Do vin pas jush disa prisa që e vonojnë namazin nga kohëvet. Prandaj ju falulin kohë, sepse ky është farzi juaj. Edhe faluni me ta, sa e falim me ta është nafile për ju dhe i thash, do të shjamur me meimunën e udit. Unë thot i thash, o oh, shoku te Muhamedit, çfarë i duhen të duke na thon këtu? Çfarë i duhen të na duhen të na thon këtu? Se çfarë po themi thotë Ibn Mesudi, radiyallahu anhu, thot një herë në urdhërin që ne të jemi në xhamatin, mos ndajmi nga xhamati. Edhe na nxisni kurse tashina thoni falum vete dhe sepse i shfaros per ty falum ata se ash na file. H? Son e ndyduk Amre be Moni, vdesu kesh kon rektoret. Kthel e thon me xhamatin mos ush mos ush porçani. Kthel e thot te falum veten mos e fol me xhamatin. Edhe i thot ja Amre be Moni, i thot i be Mësudhi, i thot un mendoje se ti je nga njerëz më ditur vëndit tatat. Ku mendoje o vete? A e ditis se kush e xhamati? I thot Abdullah mesudi I thot, i thot amër me unë nuk e di. I thot ibn Musudi, shumica e xhamatit janë ata që janë lëgëruar nga xhamati. Shumica e xhamatit, shumica e grupit janë ata që janë xhamati vërtetot. Thoti ibn Musudi, el jamaa ma wafaqa al-haq, wa haq. Ua in kunta wahdak. Xhamati është ai i cili përputhet me të vërtetën qoftë sikur je vetëm, sikur t'ishe vetëm, po përputhën të vërtetën këtu është këtu xhamati. Domodin vetëm siguro argumente të Kur'anit. Sunetit dhe ti zhmao të medislam Ja në tyo po jo Po që se ke këto tre armë Koranit, sunetit, zhmaon Pasë më së qithëso si ku gjithë banor Të kësë bimë kundër të je Dali kundër të thonë që ti e në të kotë Më së qithëso farë për të dhe gje Thot gjemati është A i që përpudhe më të vërdet Ndi qo dhe njitë personi vetëm Në i trasmetin thot më, më preku thot të, kë, të këmba ime Në më një bërë më s në thapat përmendë shpreha vaih ha i thon. Shumica e njerëzve janë larguar nga xhamati. Edhe xhamati është ai që përputhet me bindjen e Allahut subhanuhu te ala. Ka thënë Ibn Ibn, ibn Hammade kur të prishet xhamati, atë ndiq xhamatin e parë para se të prishet. Edhe çu ti je vetëm sepse ti je xhamati atëherë. Këtë transmeton Ibn Bahaki. Tho dhe njerë, në ajmë në Muhammadi ka thënë, idha feset e të të gjema'a, fe alej kebi makenët alej e të gjema'a kablen të fësut. Nëse prishët gjemati, atëherë, thot, shiko dhe ndikë atër që ka bërë gjemati parës të prishët. Parës të prishët. Në gjemati i mi, kurë i sabët. Thot, edhe nësikur t'jeshi vetëm, sepse ti e gjemati atëherë. Ka thënë, ka të reguar Bushame, nga Mubarë, nga Hasan el Basri, se ka thën, Suneti, pasha të në dorë dhe cilit, pasha të që, që nuk e mejton të dorë të vrështi, dhe të vërsti, është nërmjë dhe ti që e të pronë dhe ti që e le mangët. Pra në dëronin të kësë suneti, Allah ju më shiroftë o ju ndikësit sunetit. Sepse ndikësit sunetit janë njerëzë më të pakët në ata që ka njëgurë dhe ata dhe jenë më të pakët të, të këta që të të të vinë, thëtë të cilët nuk kanë shkuar me ata që e kanë tëpruar në dynja dhe asë me bidatin në bidat, qinë, bidatin e tyre por kanë dëruar në sunetin dërësa takuan zotin e tyre këprande kështu jini kështu jini dhe me lejnë Allah pasaj thot i më në kajim vazhdo në prakhele më në kajimit thot ka qenë Muhammed i më eslëmë të tusi ka qenë një përdjetarve për cinin karën dhe korët gjithu me di islam që i ka qenë në më në, në, në, në përdjetar me gjith gradën e lartë gradën e lartë që kishën e që thoshtën thoshtë e eh, Mohamed Bilesi Mëtusi gjdo sunet që ka marrë vesh nga profetis sallam, e ka mëzbatuar gjdo sunet gjdo sunet që ka, ka të aspetuar nga profetis edhe em të reguar i kujdesim që të bëjt tawaf edhe, edhe tawaf në të, të bëjthu si që ka përë profetis mbi dhe vetët në nuk më lantët dhe më në kështë në në të kërë përë mbi dhe vetët edhe Janë pyrëtur, janë pyrëtur e janë pyetur, është pyetur disa dietarë në kohën e Muhamedit ibn al-Hussein al-Tusi. Ai kanë thënë, "Cili është Xhamati i madh, as-Sawad al-Adham?" Doon shumica e njerëzve që duan të diqen si formon hadith, që thuhet domosdhem që grupi i shpëtuar janë në as-Sawad al-Adham, grupi më i madh janë grupi i shpëtuar. Dhe i kanë thënë dietarët që jetonin kohën e Muhamedit ibn al-Hussein al-Tusi, kush është grupi më i madh, unë që është shpëtuar sipas haditheve? <clears throat> Fa grupi më i madh është Muhamedi ibn al-Hussein al-Tusi. Kush grupi më i madh? Fadul Qayyim, s'edqa wallahi, fad pa inshallah ka thon vërtetën. Sepse koha në cilin jetonte, domethënë sepse në çdo kohë, në cilin jeton një imam që i njeh sunetin dhe fton në të, ai është argumenti, ai është i xmall, ai është grupi më i madh i njerëzve, ai është rruga e besimtarëve, të cilën kush largohet prej saj, ai ka ndjekur rrugë tjetër dhe do ta hedhë Allahu në xhenem. Kjo është Jalal ibn Qayyim dhe mua wallahi më pëlqeu shumë. Dhe them subhanallahu Shikoj gjëndën tonë sot ku jemi ne, të marrësh vesh domthonse sa e mjeru është gjënda jonë. Kjo vlezë rruga e sunetit, edhe kta e njeh që në sunne, ne vallahi domun ajo që është vërtet dashje ju kur përmendim fjalën e sunetit e xhamatit vallahi duhet domun që të tjerë ngjatë mishi. Sepse kjo fjalë është fjalë madhe, nuk është algoje. Çdo kush mund të pretendoj, por vërtësia e saj duhet me vepra. Dhe kush e zbaton atë me vepra, ai është më i vërtetë për sunetin. Përre thonë djetare që ehni sunetje në ghurabaja të huaj, ata e më vërtetën të huaj, sepse së batimi sunetet ish, ajo është vërteta në dike sunetet, nuk është më lafe, lafe të buka, për të gjemë shumë sot, nuk është të diqit dalin i ditit blisi, e në thotë të une për ehe sunetet gjematet. Ajo shumë ka arritë gjende e sot ndon, mashtribit matë në, në botin që jetojmë në sot, ta mamëse që ka thënë profetit së në lau alësillem, në hadithin që do vin disa vite më ashtruese, në të cilët besohet gënjeshtari dhe përgjenshtrohet i vërtetë. Në, në të do flasin e rruaj mbi that. Ka thënë duke thau Allah kusht rruaj mbi that. Ka thënë janë njerëz të pa vlerë që flasin çështje të mëdha. Allah. Njerëz falën çota çështje të mëdha. Çfarë do t'u rregoj? Çfarë t'u rregoj vallallaj. Unë u tregoj vetëm një rast që Allah është fortësi. E kanë pyetur i person. Këtë vënë tonë. Ka marrë një intervistë të realizonë të ka parë një vlajion musliman. E ka dhe në shmëndim ke për këta homoseksualet. Sepse Europa ka vendohës të si kush, dhe me dhe të qështje në... Këtyre dhe me dhe me dhe me dhe me përtyrë në Europë. Edhe u përgjishkjë dhe me dhe dhije në ti të madhe, në fojnësa, dhe tha që unë nuk me ndoj dhe se Europa ka mëdhe si kush të dhe gjë dhe me përtyrë në Europë. Por, përshin po se kam ndosur, atër nejë, në më hëngjallarë, do më blidhe, të shikojmë haqë, të dëmjën do binda. Allaj, nuk di robe që të beme për para tje, që të qaj, valaj, ku arritë të këtësia, e këta njërë zëmë pretendoj se këta, përsa jënë atatë cilët, më mësën robe femëtë. Allaj, vë këfarë. Allaj, gjendë e jënër për të qarë, allaj, gjendë e jënër për të qarë, është. Edhe subhanallahu kur kur dëgjojnë se çfarë thon dietare thot pothu kon Hasan ibn Basri thot koni Sulejmani thot istaus ubieh risunete khaira pothu siloj mirë risunete sa ta i ata e thuaj palla ai çdo të zrobi sot thalo me ka siloj mirë po e risunete kuaj e risunete sa edhe madhugrë, për ne çdo e risunete sa edhe vërtet e risunete thot edhe muslimanë madhuer natë bëj për risunete vërtet Allahu nëmëson domosdoshmë që ta kemi atë ja ndigen e, e sunetit me me vepra dhe jo vetëm me fjalë. Të Do t'rregojmë shaut në mësimë të ardhshme, më mësimë të ardhshme, kush janë veçoritë e hadisut. Që mos mendoj njeri që e eh sunetin, zotulloh fe goje. Dhe e suneti ka disa veçori, të cilat kush i njeh ato dhe i zbaton ato i është për sunetin. Kush më njefë të to, nuk i njeh ato, nuk i zbaton ato, ai nuk është për sunetin, edhe sikur ta të pretendoj tër ditën të, e tër natën tri duke thonë unë me sunetin, e suneta shkruajmë mball, po doj Mune me njësërej duke për ndobitë këllohë, së nënë të alë. Thotë, Ebu Jafrë të të hawi, kjo është akidja e ehlisonetë dhe gjëmatit. Fatikisht, kanë tërgut nisa djetarë që ka shpikur akidën të hawië, dhe kanë thënë, që në këta akidit që ka shkut imam të hawiu, ka disa qërështit dhe cilat janë gabim si pas akidës e ehlisonetë dhe gjëmatit serimi i tyre do vijnë më mbrapshtin inshallah në vende të tjera. Këtë që jam po them për këtë moment dietar do të di vi rradhë inshallah. Sa i mirë saj. Kanonë disa dietar, që këtu ka disa çështje, të cilat janë gabim. Mbukur që çfarë që kanë menduar e buxharvet të tahawi Allah mëshirov, kanë menduar se kjo është akide e sunne, por kjo s'është akide e sunne, në vërtet në disa çështje. Kurse në përgjithësi themi që kjo akide akide tahawi është akide e sunnë e gabuarit me, për, me përjashtim të disa çështjeve, të cilat do vi sqarimi i tyre në kohën e vet inshallah në vend të lot. Thot, kjo është akide e hlisonen dhe gjematit, si pas me dhe hebit të fukahave Ebu Hanifes në omanim Luthabitit. Ebu Jusufit edhe Muhammed minhasen e Shqeibanit, në i dhuanullaj aleyhim. E kjo është akide tyre. Për i kësaj në më të rekojnë që Ebu Hanifja nuk ka pasu në një akide tjit e përve shakide e hlisonenit. Ka që në mërë hlisonetet, nuk ka që në sufistë. Diskeso po shon një gjin, domthon me thep Hanafi, këtë domthon akide e gjin Zot na ruaj, në një lloj grade tepër tepër të poshtë. Edhe po do t'rregosh aty se çka thon e buhanije për ta çuditën aty vet. Shumë Sofisti thon që Allah është kudo. Tu dosh aty që ti i thos vetë Hanafi, po. Edhe këtë Sofi. Këtë Hanafi, këtë Sofi do të vinë në shkollë. Në Sofis thon Allah është kudo, kurse buhanifi thot kush thot që Allah është kudo, është kafir? Kush thot Allah është kudo, është qafir? Birë buani kur sot që Allahu nuk është mbiarsh, ai është Xhafir. Kur sot që Allahu është mbiar, por nuk e di kush është Xhafir, kjo është Xhafir sot e buani ja. ti. Kupton? Edhe e pretendojnë këtë, edhe këto ja, ja, të ne, joant, ja, ne as pa dihet, ne jemi Hanafi, Hanafi. Ata nuk i kanë marrë mëdhëpin Hanafi. Të dinë ata që ndryhimin e e mëdhëpin e Hanafi në shumë çështje, ata do do të kishin bërë armikë buhanifën. Në të këshën bërë ërmikë e bohanime të parë, tëse e bohanife nuk e leon rritën e mjekërës. E bohanife nuk e leon rritën e mjekërës. E bohanife nuk e leon muziken. Ma dje e bohanife dhe në të nësësë të ti ka thonë kushën që muziken me epshë ka bërë kufërë. E bohanife. Me që të qështë i kufërët e bohanife ka jënë shumë një ashpërë, më një ashpërë se djetarët e tjerë. Me dhellë, E buhanivës do të ai person që run mjekër nuk përnohet dëshmieti, më nuk përnohet dëshmitar. Vjen gjykata i thotë x e ti një njëri prishur, nuk nuk vjen si dëshmitar. Këto e buhonim Hanefi. Hanefi, domethënë këta subhanallahu te kanë lidhë dhe gradë të tillë që edhe edhe sipas e buhanifës nuk ka Mterezi, jo sipas sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam, jës bëhet fjalë, domethënë. Edhe rrugën bu më e buhanivës nuk e duan dikta më pse çdohet. Ë, kështu që Ma nëse du në të regojmë me dhe që e buhanifja është për i djetarët e hësunetit, edhe përsa e buhanifja ka gabuar në, në disa qërështit të cilët i kanë të disu djetarët dhe janë të njitë të qërështit në cilët ka, ka gabuar dhe bujarëfë në të të hauj, sepse e për i ti i ka marrë. Thot, do të regojmë të u akitë e në hësunet gjematit edhe të djetarët me dhebit të buhanifës, bujësuvi nëzës i ti dhe mënë, tijde, Muhammed ibn Hazne Shqeibanit, Do të rëgojmë atë të që besojnë ata në bazat e fesë, që të usullu të din. Fjallë usullu të din, do të thotë bazat e fesë. E fatikish, bazat e fesë nuk e më në qështë akides, si shmëndojnë nëse njërës. Bazat e fesë, që uën të gjithë të qështet të cilat janë shumë të nënësishme në fe, në dhe nënësishme të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pesë shtyllë i Islamit që ka treguar për helzimin për bazat e fesë, edhe pse ato të pes ta, nuk janë të peshta, nuk hynte çështja e takidës. Por ato për bazat e fesë, to janë shumë të rëndësishme sepse profetsoni ka thënë që Islami është ndërtuar në pesë shtylla dhe këto qart duke që janë bazat fes. fes, e fesë. Kjo kur them kur flasim për bazat e fesë, nuk kemi për qëllim ndonjëherë vetëm çështja e takidës, edhe pse këtu e Bukhari dhe Tahaue ka përmendur fjalën bazat e fesë me qëllimin çështja e takidës. Në fatë i këllibër këtu, se ronë në që është të kitës. Do do vi radha ty, inshallah, me lejnë Allah dhe mësime të arshme, se rimin e këture, filmën pasaj, ishë për ikonë në shrejnë Allah me shëroft, me radha dhe thotë, Në kulu fit të uhidila, muaht e këdimit të ubi të ufiqila, inna Allah wa ahdun la shurikele, thotë, në themi në qështën e të uhidit Allah duke besuar, duke kërku Allah sukses gjithashtu, që Allah është një d سألني كثير إن شاء الله فيه نمسيم الدرون أعرش ملينا الله سبحانه وتعالى ده سفون دي الحمد لله رب المين والصلاة والصلاة والصلاة